Ні, дітей немає, нікого. Граніха взяла до себе, файна її, приймила та й каже, видала «Би, би тобі ту чорновецьку хату, казала, що так і зробить. Що я не годин собі хати зліпити? А я годин. А шо, ні? що, ні? Нащо ліпити, як вона вже є готова? Усі удобства, будеш там як цар. Не царське це діло, а я ні. Але вже... Коби вийшов з цієї турми. Дожиєм, Бунця, бігме, то я доживєм. Село галакає усіляко на тебе, на мене. А шо я кому звинила, і чим, і де, і як? Бунця плачуть, втирають фусткою очі, сльози течуть по лиці. Півгодини прийшло. Чурмар виринає з дверей, виринає усі за своїм скрипучим голосом. Йой, Боже мій, Боже, йой! Бунця цілує тачика, тачик чує бунцяні сльози на своєму колючому лиці. І десь у душі глибоко там перечу, бачить в останній раз. Гримої двері знов коридором. Куди? На допит. А їсти? Їсти не час. Бляха. Давай я віднесу в камеру. Зямі. З землі вже там нема. Як, пішов на суботу? За нього сів той жебрак, Що просить, коло собору. То його тато. Да ну, грим. Море світло і море мух за вікном, А за столом якийся полковник. Марзарі, дуже приємно, пане. А де літьоха, дурак літьоха? Казав же бити невольно. Тільки мене чи усіх? Мудрий, не нарікаю. за те ми нарікаєм. Це, ваше полковнику, право. ні, це мій обов'язок. О, в чому він полягає? Виявляти вбивць, виявляти і судити. Після Стрункого Єгорофа цей видавався у міру. Череванем, певне, любить футбол і пиво. Який рахунок учора? Прошу. Один нуль? Наші продули. Та ну, правда. Михайличенко влучно подав головою, та той з полуковник схопився на ноги, гайштука попустив, і тут побачив знущальний тачиків спозир. Сміялися очі, брови, ніс і кутики губ. Морда! Дякую, пане. Присядь. Тачик сів мовчав. Перша мала переможна плила медом у жили. Кров гріла лице, руки і ноги, спокій і спочив. Намить Хто це придумав? Не ми. Може, вітасиків тато? Може, і тато? Не знаю. Тачик мить помовчав. Під свідомість чомусь бунтувала. Вітасик, тато і пуйка. То не надто важливо, важливо, що ти тут, тут, у наших руках. А звідси дорога у товмачик. а то у кращому разі. Мовчиш? Тачик йде в Томачик ганяти м'ячик, гигоче потай. Нечутно для себе одного, та очі його видають. «Що, либиш, придурок? Будьте чимні, пане полковнику!» «Що? Дрочив на кобіту? Ні, дітьо навчав. Дітьо умирало, чуєш?» Терло цеглом кобіту, аж поки не стерло половини, і подалося прич. Дембельський акорд майже садівги. А псувати тюремне майно не садизм? Я прикрасив. Між вождя мазанути, щоби був у тюрмі. Думаєш, тут не є? Справді, вождь дивився у тачіка твердо, сувору, Сука же подумав. Айно, Пуйка сказав, що ти що, я? Ти убивця. Пуйка, у мене Алібі, ти? У мене Алібі. Вітасик потвердив то ту. А мені ту, як до дверці чуєш, я маю алібі, дівчинка, дівчинка ю. Дівчинка вже не є, а отже нема і алібі. Тачик задревенів, муха летіла чути. Зісталі пав шматик відсохлої крейди. Тачик не видів, лиш чув. Перед очима чобака, вода і вони, їхні сплетені ноги і руки. Рухали човен у пруд, і пруд тішився ними. Риба довкола грала, і пліскотіла вода. «Тупай і добре подумай!» – думав місяць. Ніхто його не чіпав, нікого йому не давали собі у сусіди, наче забули, наче його не було. Але він був, був. Дописав Ауріку, прощався з неї на ніч, а рано сьомав у пупчик. Чув через двері реги, та що йому справді до того? Ще місяць і ще грим. «З речами на вихід, з речами?» «Мені не почулося, ні?» – подумав тачик. «Невже?» – кров колотала у жили, у голову. «Боже, невже?» «Першим ділом маму забрати, а потім до Ауріки. Як вона там без мене, сонечко моє, з ким?» Прилетіли, як ніж, Глянув на тюрма. Ти? Та, це він. Це штунь У бушлаті, взутий у кирзаки І з ключами в руках Ціла в'язка свинець. Я підробляю Тато-сіно з братом, а я Штунь робить очі Ведмедика, що нігди Не любить мід. Хочеш, дам цигарок, Чаю, пачку, Махри. Тачик презирливо глянув йому в це, глянув, але не плюнув. Стримав себе. Нараз. Ріпнули двері. Пішов. В двері і коридор. Світла чомусь не було. Злива мила грати на вікнах і виливалася прозрінви в непромитий бетон. Хлюпіт від води і скрипучість заржавленого заліза. Вітер творили фон. Полковник суцільний спокій. Тачик сів без припрошень. Куриш, можу, бери. Тачик розправив цигарку твердим пальцем, За вікнами була ніч. Маразарь дав прикурити запальничка у формі душі,